Він стріляв у власовців з пістолета. Крізь відчинені двері хтось подав коропу автомат. То був Іван. Віддавши ППШ коропу, Іван вибіг, кинув гранату і впав. Звівшись на лікті, дав чергу, скосивши кількох власовців, що бігли до землянки. — Юра, скоріш! — загорланив Іван, кинувши погляд у відчинені двері. В них цілий вихор куль з автоматів і кулемета. Короб навіть голови не міг підвести, так свистіли й лопотіли, б'ючись об гілля молодих сосон і ялин, що росли поруч, розривні кулі. І він покотився по снігу, пересовуючи на живіт рацію. Йому почулося, що в рації дзентнула лампа. Він котився повільно до густих ялин під свист, і лопотіння. Вискакували із землянок налякані люди, Кричали діти. «Юра! Що ж ти там?» Ще гукнув Іван, заглушаючи своїм голосом навіть постріли. І в цю мить автоматна черга Вдарила в груди старшого лейтенанта Івана. Він силкувався щось сказати, бо підвівся, задерши голову, ніби хотів востанє подивитись на чисте березневе небо. Хотів підставити своє вродливе, чорноброве обличчя першим променям передвесняного сонця. Воно сходило за лісами і борами, за луками і полями, на тій. Радянській стороні фронту. Асокіл в секунди раптової тривоги Заходився збирати аркуші свого плану, Які розлетілись, коли короп різко відчинить двері. Зібрав один, три, п'ять аркушів І кинув їх у грубку, За якою покотом Лежали налякані мешканці землянки. Уже крикнув Іван добою а Юрій все квапився, поспішав, щоб спалити аркуші і топографічну карту. Він знав, що йому не проскочити крізь град куль. Коли вогонь жер папери, які принесли вночі стільки радості, соколу, стільки надій навіть на зустріч з Настусою, Юрій вискочив із землянки, стріляючи з автомата. З тих побачити Івана, який лежав на почервонілому снігу. У сокола не стало ні страху, ні обережності. Устиг поглянути у бік ворогів і відчув, як кулі увігналися в його тіло. «Це уже смерть насте!» майнуло в голові, і лейтенантові стало раптом байдуже і ніби тепло Тим часом з іншої землянки, на відстані півтора чи двох сотень кроків, з ППШ і ППС вели вогонь Кудрявий, Орел і Галка, стаючи навколішки і перебігаючи з місця на місце. Галаслива, як на пожежі юрба людей, вискакувала із землянок і бігла, що було, сили у глиб лісу. Самооборонці з гвинтівок, а парашутисти з автоматів Уперто відстрілювалися від карателів, відступаючи туди, куди бігли люди, покинувши землянки. У лісі і над вирубкою стояв лемент, галас, плач. До вирубки бігло ще з двадцять німецьких солдатів, посланих завбачливим обачливим для підкріплення. «Пеньковський, Рябушкін!» «Повзіть до пораненого парашутиста, притягніть його до мене!» Горланив за товстенної сосни кротив. «Пеньковський убитий! Рябушкін скривчився. Гукнув хтось у відповідь. «Що повзти, коли можна йти на повний зріст?» Це справді було так. До землянок обережно наближалися німецькі солдати – строчачі по вікнах і по дверях з автоматів.